טוב, שלום לכולם, מה שלומכם? כאן הרב ליאור. היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שאני בדרך כלל לא מתעסק בו. אתם יודעים, אני, בדרך כלל אנחנו מדברים על זוגיות, על שידוכים, על עניינים נפשיים יותר. והפעם נחלטתי לדבר על נושא שקשור דווקא לבריאות הגוף. ומה שעורר אותי זה, זה שאנחנו עובדים ערב חג השבועות ואנחנו יודעים שבחג השבועות יש מנהג עתיק לאכול מאכלי חלב ואני בחודשיים האחרונים בערך כמעט לא נוגע בחלב בכלל. זה משהו מאוד יוצא דופן מבחינתי כי אני מאוד מאוד מאוד אוהב מוצרי חלב, הייתי מה, מהילדות שלי, כן, גדלתי על זה, גבינה לבנה וקוטג' זה המאכל היומיומי שלי ואני באמת מאוד מאוד אוהב את זה. ולפני בערך חודשיים נחשפתי באינטרנט להרצאה מרופא רופא קונבנציונלי שהפך להיות רופא אה, טבעוני שהסביר כמה החלב מזיק לבריאות, בצורה קטסטרופלית ממש. אחרי ההרצאה הזאת, אה, אה, אני לא יודע אם עשיתי נכון, האמנתי אה, לו ופשוט חתכתי בבת אחת את כל מוצרי החלב. צריך להבין, אני שותה נס קפה כל יום, פעמיים שלוש ביום. אה, בקיצור, צרכתי את כל מוצרי תנובה, שטראוטס וכולי בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. זהו, ומגיע חג השבועות, ואנחנו יודעים שאנחנו נוהגים לאכול אחרי חלב, וזה באמת שאלה שהעסיקה אותי, מעסיקה אותי עד עכשיו, איך החופים הכיווניים, מדברים על זה שהחלב כל כך, כל כך מזיק לבריאות, כשבתורה אה, אה, כתוב שיש אה, כן, כן, עניין להפריד בין בשר לחלב, זאת אומרת שחלב הוא חלק מהתפריט ה, ה, של המזבח היהודי, ובטח כשאנחנו מגיעים לחג השבועות. וכדי להבין את השאלה, אה, אה, הזמנו היום מורה, מורה ל... תפואת הגוף והנפש, מטפל בתפואת הגוף והנפש והתא המשפחתי בשיטת הבריאות הטבעית. הוא גם מטפל ב-CDT יהודי. אני רוצה שנקבל ונדבר היום את אסף מכבי, אסף מכבי שירותי בריאות, אסף איתנו על הקו. ערב טוב, שלום עליכם. טוב, אסף, מה שלומך? ברוך השם מצוין, תודה רבה. יופי, אני ממש שמח שאתה פה, כי אני חייב, חייב שתעשה לי סדר בעניין הזה. אני ממש בלחץ. חג שבועות מתקרר, אני כבר מריח את הבלינצ'סים של אימא שלי, שלי ובצד השני יש את ה... את המחרים האלה שקיבלתי לפני איזה חודשיים, כמה החלב מזיק לנו לבריאות, אז תוכל לעשות לנו סדר קצת בעניין? נשתדל. יופי, יופי. אז בואו באמת, בעצם, תספק קצת רגע מילים על עצמך, מה אתה עושה, מה הרגע שלך, מאיפה הידע. אוקיי, אז אני סיימתי לימודי רפואה טבעית במכללת אלימה לפני עשר שנים, ואז אני... מטפל בשיטה הזו, ואחרי שראיתי שזה לא מספיק רפואת הגוף בלבד, התחלתי להתמחות ברפואת הנפש, במכון דעת בתמונה של הרב עראט, כבר שש שנים, וברוך השם עכשיו הרפ... החוכמה, חוכמת הרפואה לאדם השלם היא שלמה שזה גוף ונפש, וברוך השם רואים תוצאות נפלאות, ואין בעיה שלא ניתנת פתרון, לא בעיה בגוף ולא בעיה בנפש. התחלת בגוף, ובשנים האחרונות השלמת גם את הנפש. נכון מאוד. כמה שנים אתה מתעסק ברפואת הגוף, ברפואה טבעית? עשר שנים, עשר שנים עברו מאז שהתחלתי ללמוד, ומאז אני, ברוך השם, ממשיך להעמיק ולטפל ולראות את הניסים הנפלאות שזה עושה. יפה, אתה גם מטפל וגם מלמד, נכון? זאת אומרת, יש לך הרבה פורסים בנושא. נכון מאוד. יפה. אז מה אתה אומר באמת על החלב? מה קורה? אז החלב, קודם כל, זה באמת מאוד מאוד מזיק לבריאות. אפשר לראות בטבע, בצורה פשוטה, שהבהמות שהן מפסיקות לנוק, ועיקר הגדילה שלהן קורית בזמן העניקה, אחרי זה מפסיקים לנוק. גם האדם, באופן טבעי, הוא יונק מאימא שלו, ובאיזשהו שלב הוא נגמל לבד. לא... כל הבהמות בטבע לא שותות חלב לעולם לאחר תקופת העניקה. רק בן אדם... הוא שותה את החלב המלאכותי לאורך כל החיים. הדבר הזה הוא לא טבעי, הדבר הזה יוצר המון נזקים, המון מחלות. שאנחנו לא נפרט עכשיו, זה לא המקור, מה כל הנזקים, מה כל המחלות, אבל לא רק חלב, כל החלבון מן החי, בשר, ביצים, דגים, גבינות, כל החלבון מן החי זה לא מאכל הדם, וזה בעצם עיקר הגורם למחלות הגוף. כל החלבונים. זאת אומרת, לא רק חלב, גם בשר? לא רק חלב, גם בשר. ו... זאת אומרת, עצם, עצם החלבון מן החי הוא לא בריא, לגוף יוצר מחלות, מכיוון שהגוף לא בנוי לעכל את זה. מעבר <אז> לזה, גם המזון הזה הוא מוצף ברעלים וחומרי שימור וחומרי הדברה, והחיות עצמן, שאנחנו לוקחים עם את החלב וביצים, עוברות צער בעלי חיים שזה אסור מהתורה. וגם כשאדם אוכל את זה, אפילו אם זה היה אורגני ובלי צער בעלי חיים, הוא נוהג לאכול את זה עם לחם בדרך כלל, את, ה, את, ה, את הגבינה או את הביצה. כאשר הגבינה והביצה שזה חלבון, אוכלים את זה עם לחם שזה עמילן, אז הצירוף הזה בקיבה לא מאפשר לאוכל לא להתקל, ואז בעצם האוכל נרקב שמה ונוצרת ממנו רעילות שמרעילה הגוף, שזה נקרא טוקסמיה. ועל הבסיס הזה של הטוקסמיה מתפתחות כל מיני המחלות. זאת אומרת, מכל כיוון שלא תסתכל על זה, זה מזיק מאוד לגוף. אוקיי, okay. אז רגע, בואו בוא נעשה הפרדה. זאת אומרת, מעבר לזה, אם נשים בצד הזה את, את אופן הגידול התעשייתי של, של היום, של חומרים ואנטיביוטיקה ו... כן, גם צער בעלי חיים, כמו שאתה אומר, נשים את כל זה בצד. נתרכב בעניין ה... של החלבון, של עצם צריכת החלבון הזה, איך, איך זה באמת מסתדר, שזה בעצם ככה מה שהפריע לי, איך זה מסתדר עם זה שביהדות, כן, צריכת ה, גם הבצר וגם החלב זה משהו שהוא חלק טבעי, ואנחנו כן, יודעים שמפרידים בין בשר לחלב, זאת אומרת צריכה של... מאכלי חלל, מוצרי חלל, ובטח בשר, כן, שזה סידרת שבת, יש הרבה אמות שמעלות משבחות את אכילת הבשר דווקא, אמנם לא לעניין אהבה, אבל שבת, בשר, דגים, איך זה מסתדר? כן, נכון. אנחנו כתבנו ספר שנקרא רפואה וחיים, רפואת האדם ועולמו, ופה יש עשרות אם לא מאות מקורות. וכל מה שמוכיח שרפואה טבעית, התורה דוגלת בה. ויש פרק שלם שמוכיח שהתורה, היא, אין לה שום עניין שאדם יאכל חלבון מן החי, לא בשר ולא ביצים ולא דגים ולא כלום, ואפשר ללמוד משם את כל הדברים. אבל כאן בקצרה אפשר לומר שהתכלית של אכילת בשר ודגים בשבת, התכלית היא רוחנית. זאת אומרת, שאדם על ידי החלה הזו יזכה ל... תענוג רוחני, להשראה, לשמחה שהוא מקבל דרך האכילה בקדושה של הדברים האלה שהוא מתאווה אליהם, <אח> ובעצם זה נותן לו את השמחה, זו התכלית של אכילת, של אכילת שבת. התכלית היא לא בריאות, התכלית היא תענוג רוחני בזמן שהתכלית של אכילה ביומי חול זה בריאות. ומילא אם אדם ישמור כל שבוע על הבריאות שלו על ידי האוכל הראוי לאדם שזה מזון מן הצומח, מזון חי מן הצומח, פירות, ירקות, שקדים, אגוזים, זרעים וכו', בשבת אם הוא יאכל קצת חלבון מן החי, אפילו שזה לא בריא ואפילו עם הצירופים הלא נכונים, אם הוא יאכל את זה בכמות מעטה ולא יתמלא עד הסוף ולא ישתה הרבה מים תוך כדי ועוד כל מיני יחות אכילה שלומדים, אז בכוח הגוף יש יש את, ה, את, את הכוח ל, ל, לפלוט את הרעלים אל החוצה ולהשאיר את הגוף מאוזן ונקי. אבל בזמן שאדם אוכל את זה מדי יום ביומו, אז uh, יוצר עודף רעלים בגוף, שהגוף כבר לא יכול לפנות את זה, כי לפני שהוא מספיק לפנות כבר האדם אוכל שוב שלוש פעמים ביום לפעמים, ועודף רעילות כזאת זה מה שיוצר את, את המחלות. זאת אומרת, לכתחילה התורה לא, לא, לא, לא רוצה שאדם יאכל בשר, סתם אפשר לראות את זה בפסוק. בתורה בבראשית כתוב, ויאמר אלוקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ אשר בו פרי עץ זורע זרה לכם יהיה לא אכלה. אז אנחנו צריכים לאכול פירות וזרעים ודברים כאלה ויש הרבה פירושים שאפשר לקרוא ברמב"ן ורש"י ושפת חכמים אבל אורח חיים לדוגמה אומר ככה מה זה הלא אכלה שהוא אומר בסוף הפסוק לכם יהיה לא אכלה ובזה הרשה אותם לאכול מהצמחים וממוצא דבר אתה יודע, כי מה שנתן להם דגת הים ועוף השמיים והבהמה, אינו אלא למשול בהם, לא לאכול מהם. ונמצאים אומרים כי האדם יחיה מפירות הארץ ומפרי העץ, והחייה והעוף מהעשבים והירקות. זאת אומרת, האדם, הוא יחיה מפירות הארץ, והחייה והעוף, הם יאכלו את העשבים ואת הירקות. ויש עוד המון המון מקורות בספר אפשרי למצוא, אז ככה העניין הוא שב וקלוט, ונהנים משתי עולמות. קודם כל, כל זה מאוד מעניין שבאמת הפכת לנו כאן את היוצרות, כן? שאכילת בשר זה בכלל בעצם עניין רוחני, מאוד מעניין. כן. אבל, אבל באמת אנחנו, כן ידוע ש... עד נוח, עד נוח באמת אדם לא התירו לו לאכול את החיות, ומי נוח בעצם כן התירו, נכון? זאת אומרת, מה שבית אדם עשו כבראשית ולפני נוח, ומה קורה אחרי נוח? נכון. יש ספר שנקרא חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק, ושם הוא מבאר, מבאר בהרחבה את ה... אז הוא אומר שבעצם הזכות, האפשרות לאכול בשר אחר נוח זה ניתן להם כעונש, מכיוון שהייתה להם תאווה מאוד גדולה לאכילה, אז הקב"ה חשש שאם הם לא יפרקו את התאווה הזאת על אכילת דם של בעלי חיים, אז הם יאכלו אחד את השני. כמו שכתוב, אילולא מורה של מלכות איש את חיים בלעו. אז הוא מבין שבשביל שיהיה להם פורקן ליצר הזה, הכל כך חזק, עדיף שהם יפרגו אותו על חיות ולא אחד על השני. אבל אה, זו הסיבה שניתן, יש עוד כל מיני סיבות פנימיות, הרי ז"ל בליקוטי תורה, הוא מבייר שזה העלאת הניסוסות קדושה, וסודות בבעמה, שזה אותי בהמה. יש הרבה עניינים פנימיים, אבל זה הכל רוחני. מבחינת תזונה והזנה של הגוף, זה לא מזין את הגוף, זה מרעיל את הגוף. ולכן אפשר לאכול את זה בקדושה ובשמחה גדולה, במה שאני קורא סעודות מצווה, שזה שבתות, חגים, בר מצוות, בריתות, ראש חודש, שבע ברכות, חנוכת בית וכולי. שם, שאדם יאכל את זה בקדושה ובכמות מעטה, וכל השבוע ישמור על מזון בריא, שזה אומר פירות וירקות, זרעים ועניינים כאלה, אז הוא יאכל ליהנות משני עולמות והוא לא יהיה חולה. אבל מי שאוכל את זה כל יום, שזה האוכל הזה בעצמו מורעל ומלא אה, חומרי שימור וכל מיני דברים, והוא אוכל את זה של חלבון והמילן ביחד, והוא לא שמר על הלכות אכילה שהוא שותה תוך כדי ומתמלא עד הסוף, ועוד ועוד ועוד דברים. אז כמובן שההנהגה הזאת היא, מדי יום ביומו היא זו שעוצרת את כל המחלות, אה, ורואים שבתי החולים אה, מלאים עד איס אפס אם אני מבין נכון, כן, מה שאתה אומר, אסף, בעצם יש פה הפרדה מאוד חדה וברורה בין העבודה הרוחנית של האדם, העבודה של מוניצותות, העבודה של התקדשות, שזה בעצם המטרה היותר פנימית והעמוקה שהתירו לנו בכל זאת לאכול גם מן החיים, אם זה בשר, אם זה חלב. אבל זה הכל בעצם עבודה רוחנית של האדם, עבודה פנימית. כשאנחנו מדברים על תזונה נטו, זאת אומרת על הגוף, כן? כמו שאנחנו יודעים שהרמב״ם אומר לאכול, כן? שצריך לשמור על הבריאות, ומדרכי השן לשמור על הבריאות, אז פה כשאנחנו מדברים על בריאות גופה, כאן צריך לדעת שהבשר עצמו והחלב אה, זה לא בריא. נכון מאוד. ו... אפשר לעשות עוד חילוק, זאת אומרת, אם אדם עכשיו אה, חולק, חס ושלום. פה אנחנו לומדים איך ליהנות משני העולמות ולא להיות חולים. כמו שהרמב״ם אומר, כל הולך בדרכים אלה שהורינו, אינו בא לידי חולי כל ימיו. אבל יש, אם האדם כבר חולה בסכרת, כולסטרול, לחץ דם, אסתמה, מיגרנות, דלפות מפרקים וכולי וכולי וכולי, וכו בשביל להתרפא הוא צריך לשמור על תקופה מסוימת לפי עומק חוליו רצוף, בלי שום סטייה מהמזון החי בלבד. אבל רק מאחר שהוא אה, יבריא לחלוטין, הוא יכול לחזור לאותו ממוצע שתיארנו פה. ולמה הדבר דומה? לכמו אחד שיש לו, נחתך ויש לו פצע ביד. אז כולנו יודעים שאם הוא לא יגרד את זה וישמור את זה נקי, אז לאט לאט לאט, לאט הגוף יסגור את הפצע לבד. בלי שיגידו לו איפה הפצע ובלי שיגידו לו איך לסגור את הפצע, עבורי יתברך את ביע בגוף אינטליגנציה שסוגרת את הפצע לבד. אז אדם שיגיד לעצמו, טוב, אני מבין שאני לא צריך לגרד בשביל, שה... בשביל שהפצל יוכל לסגר, אז כל השבוע אני לא אגרד, אבל רק בשבת גירו עוד אחד כי זה מעל הטבע, אז הפצע לא ייסגר בצורה כזו עם כל הכבוד לשבת שהיא מעל הטבע. אבל אחרי שהוא ישמור כמה שבתות רצוף והוא לא יסטה מהתפריט של המזון חי בלבד שמאפשר לגוף להבריא את עצמו, אז אם הוא פה ושם יסטה בשבת, אז לא נורא שום דבר, לא יקרה שום דבר. זאת אומרת, המקום גם כן, ש... הממוצע של משני העולמות זה מדובר על אדם בריא. אבל אדם שהוא חולה חלילה והוא רוצה להתרפא, אז לא שייך לסטות גם לא בסודות מצווה, אלא להתמיד לאורך זמן. במזון חי בלבד שצריך ללמוד בהרחבה, שזה מה שאנחנו עושים בקורס, מה זה אומר, ואחרי שהוא בעזרת השם בריא ומודע לחוקי האכילה ושולט על יצרו, אז הוא יכול בהחלט בתענוג רב ליהנות משני עולמות, גם מבריאות הגוף וגם מהתענוג הרוחני שמקבלים דרך האכילה, וזו ההנהגה הנכונה בעצם. אז ככה <תקפה> <תקפה> באמת ששליטת היצר, באמת, כשדיברת מקודם, עלתה לי המחשבה שזה באמת מאוד עוזר לרעיון שמובא בחסידות, שאדם צריך תמיד לאכול לא לצורך התאווה, גם בניגלר, אבל זה חשוב יותר בהרחבה, שהאכילה עצמה צריכה להיות אכילה לשם שמיים. אנחנו כן, מכירים את זה, אבל מאוד מאוד קשה לנהוג ככה בפועל, כן, שכשאתה אוכל, אז אתה צריך לכוון כשאתה אוכל, כדי שיהיה לך כוח לעבוד את השם, כדי שיהיה לך אנרגיה ללמוד תורה, אבל מעבר לזה, זאת, כן, מעבר לכוח הפיזי, באמת לערכים התזונתיים שהגוף צריך לקבל כדי לחיות ושיהיה לו כוח, כל מה שהוא כבר תענוג, זה כבר... זה כבר ממש, אפילו יש אומרים שזה על, עובר על, כן, עובר על איזושהי הלכה ממש. אז mm -hmm. זה, זה מאוד עוזר כשאתה מחליט את הרעיון הזה לתודעה, שזה גם לא בריא לך, אין, לא רק שזה לשם, לשם, לשם תענוג, זה ממש עורף לך את הבריאות, זה עוזר לך גם למקום הפנימי רוחני שלך לעבוד את השם בצורה טובה. נכון מאוד, נכון מאוד, ובאמת... באמת הסבל של אנשים חולים הוא נורא ואיום, ושל אנשים זקנים הסבל הוא נורא ואיום, ואלו שנופלים במלתאות התרופות, הסבל שלהם הוא נורא ואיום, ואפשר למנוע את כל הדבר הזה על ידי קצת מודעות וליהנות משני עולמות. ו... וזהו זה, זה מומלץ מאוד מאוד מאוד לכל אדם, מעבר לזה שזה גם כן הלכה בהלכות דעות, בפרק ד' הרמב״ם מבאר ברחבה את כל הלכות האכילה, יש שם כמה דברים שהם לא מדויקים לדורנו, וגם לזה יש מקורות איך להתייחס לזה, שלא כל הרפואות שכתובות בש"ס, שמשם הרמב״ם מביא את ההלכות בעצם, אז לא כל הרפואות האלה הן נכונות לימינו. גם דוגמא מקור לזה, בגמרא בתוספת מועד קטן, עמוד א' כתוב, ושמא נשתנו כמה הרפואות שבש"ס שאינן טובות בזמן הזה. ויש עוד כל מיני מקורות שמראים את זה. ו... אבל בכל אופן לומדים מאותו פרק ברמב״ם, איך הלכות החילה הן נכונות, הן לא השתנו, רק המאכלים עצמם, הם קצת השתנו בגבות שינוי הטבעים ושינוי הטבע הכללי וכו'. אז לא יודע שאדם ישמור על הלכות החילה האלה, אז הרמב״ם מראה לו יהיה, שהוא יהיה בריא כל ימיו ולא יזדקק לרופאים ויגיע לזקנה בשיבה טובה וכו'. ובמקום אחר הוא כותב בהלכות דעות, שבאמת הגוף חולה אז קשה מאוד לאדם להשיג את השם יתברך. אבל שהגוף בריא ולא מטריד את האדם, הרבה יותר מרוכז, ודעתו מיושבת מי עליו לעבוד את השם. יפה. נו, אז מה, מסקנה לחג שבועות? מה, מה אנחנו, אנחנו אוכלים אה, תעודה, גם, גם חלבית, גם פרית, מה נעשה? המסקנה לחג שבועות היא פשוטה מאוד. כבר מהבוקר אפשר להסתפק ב... לאכול פירות קצת, קצת אבטיח, קצת ענבים, וקצת תמרים, ומים, ולהתענג מפירות הארץ שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, בשביל שהקיבה לא תהיה עמוסה. ובערב עצמו אפשר לאכול בסעודת הערב, אה, כן, קצת, קצת, קצת, קצת כל מיני סוגי גבינות, כל מיני סוגי פשטדות, קצת סלט ירקות, כל מיני דברים כאלה, אף שזה שום דבר בכלל לא בריא, בשביל ה... מסר הפנימי שהמנהג הזה אה, מעביר, שצריך ללמוד מה המסר הזה בעצם, אה, זה בעצמו מקדש את האוכל וגם מאפשר להתעכל כמו שצריך. אבל אדם צריך לשמור על הלכות אכילה, שזה לא להתמלות יותר מדי ולא לשתות תוך כדי וללעוש היטב את האוכל. וזה ידוע הסוד שאדם אוכל מתוך עונג אמיתי, ככל שהוא אוכל מתוך מקום אמיתי הוא יזדקק לפחות אכילה והוא גם כן ידע באופן טבעי. מתי לעצור והעונג יישאר איתו, העונג לא יכבה את ה... השביעה, סליחה, לא תכבה את העונג. אבל ברגע שאדם אוכל ממקום לא נכון, ממקום של תאווה, אז הוא יאכל יותר מדי, וכאשר הוא יסווה, לא יישאר לו עונג, ויישאר לו אפילו הפגשות לא נעימות בתוך מערכת העיכול. אז לכן צריך לאכול בקדושה, גם אם האוכל עצמו לא בריא. ובשבת יום למחרת אפשר לאכול גם כן קצת בשר, זה בסדר, וכל השבוע של האחרי, להמשיך לאכול אה, מזון חי מצורפים הצירופים הנכונים על פי לוחות אכילה, שאת זה אנחנו לומדים בהרחבה בקורס, ו... וכמו שאמרתי, בדרך הזאת יוכל ליהנות משני עולמות ולהישאר בריא ושלם. טוב, מה אני אגיד לך? האמת שעשית בחשק, אה... עשית אה... עשית אה? לי חסק... שכנעתי אותך. עשית לי חסק להתאמץ קצת יותר על הבריאות שלי. וזה נשמע מאוד הגיוני. לא yeah. רק כשאתה באמת מבין את המקום של, ה... של התענוג באכילה, את ההפרדה בין התענוג לערכים התזונתיים של גוף צריך, בסופו של דבר אנחנו, אנחנו רובנו לא, לא ממש אוחזים שם ולא אוכלים בצורה נכונה. אני לפחות על עצמי, לא יודע מה אחרים, אני לפחות על עצמי יודע שאני... בהחלט אוכל אה, עם, עם תענוג אה, גשמי, ובכלל, ברגע שאתה מחליט את המודעות הבריאותית, אפילו הבריאותית, עוד לפני הרוחנית, בעצם זה שאתה מחליט את המודעות הבריאותית, לפחות לי זה נותן הרבה כוח אה, גם, אה, גם לעבודה יותר, אה, יותר פנימית, יותר רוחנית באכילה. אני זוכר שכשהייתי בהודו, ששם הרוחניות היא מאוד מאוד חזקה, גם האוכל הרבה יותר עדין, אין שם באמת כמעט מוצרי חלב בכלל, חוץ מה... לפני קצת יוגורט, אבל אתה אוכל הרבה קטניות, הרבה עדשים, הרבה דל, אז אני זוכר שבאופן טבעי, כשהייתי ככה בסביבה הרוחנית הזאת, הייתי גם מתחיל לחשוב לפני מה אני אוכל, הייתי אומר תודה, כן, עוד הרבה לפני שהקדוש ברוך הוא נקנס לחיים שלי, אבל... ‫אני אומר תודה לכל מי שהביא לי את האוכל. ‫זאת אומרת, הבריאות, ‫אני חושב שהיא כמו מין ממוצע כזה ‫שעוזר לך גם בעבודה הרוחנית, ‫פנימית, נשמתית שלך. ‫זה באמת נותן הרבה חשק ‫ומעורר אוטיבציה ללמוד. אומרת, אני, אם אני מבין נכון, אומרת, יש פה המון המון עניין של למידה, ‫יש שוב חוקים בריאותיים ‫שאדם <אדם> לא <אדם> מכיר, <אדם> לא מלמדים אותנו. אנחנו פשוט לא מודעים לזה, ברגע שנקי, אנחנו פשוט נוכל להפוך לגמרי את החיים שלנו, נוכל לחיות חיים הרבה הרבה יותר בריאים, כל הצרבות והתחושות הכבדות שאתה, כן, מרגיש שאתה עוד רגע נופל למיטה ולא יכול, כמעט במקום שייתן לך אנרגיה זה מפיל אותך, כל המקום הזה ייעלם בעצם, נכון? זה מאוד מדויק ולא זו בלבד, אלא הרגישות של האדם והקלות שהמחלות, משתלטות עליו, זה מתחיל בעצם בילדות. באותה אימא שלא אוכלת בריא, אז הילד גדל על מצע לא בריא, ואיך שהוא נולד מאכילים אותו באוכל שלא שייך לו, כל הסימילאק ומטרנה. ואז בגן הוא אוכל כל כך שטיות, והוא נהיה חולה, והוא נהיה נפוח, והוא נהיה אלרגי, והוא נהיה מצונן כל שני וחמישי. ובמקום להבין שיש סיבה לזה, שזה כל אותם מוצרי חלב, את חושבים שיש פה איזו בעיה שמדחיקים אותה כדורים, שעושים אותם עוד יותר חולה זה לא פלא שהסטטיסטיקה מראה שכל אדם שלישי עד שנת 2020 יגלה שהוא חולה חס ושלום במחלת הסרטן. אבל להימנע מזה זה כל כך כל כך כל כך פשוט ובשביל זה צריך ללמוד וגם הלימודים הם לא יותר מדי מסובכים, הם די קצרים, די ממצים, כל כך פשוטים ו... ומאוד מאוד, מאוד מאוד שווה להשקיע בזה ולא להיזכר שכבר מאוחר מדי. טוב, תשמע. הרב אסף, אנחנו, אני לפחות רוצה המשך לזה, אז אנחנו נראה פה עם הקהילה שלנו, זה עניין לך, תחשבו לך אולי תעזור לנו באמת להוריד את זה לתחדש. אני אשמח מאוד, אני אשמח מאוד, ואולי נקרא איזשהו ציטוט מחזון איש בשביל להשלים את השיחה הזו, אז הוא אומר ככה בקובץ סיגורות שלו, הוא אומר, ההשתדלות הטבעיות במה שנוגע לבריאות, למצווה וחובה וכאחת החובות להשלמת צורת האדם אשר הטביע היוצר ברוך הוא במטבע עולמו. <ש> והוא <ש> אומר שם בהמשך, הדקדוק על אמצעי הבריאות היא עבודה אהובה לפניו יתברך. זאת אומרת, יש עוד המון המון מקורות, זה מה שהשם אטבח רוצים מאיתנו, זה מה שהתורה מנחה אותנו, והרבה הרבה אה, דעות שיש מסביב לנושא הזה הן דעות לא מבוררות, אה, שצריך לעשות סדר בכל העניין הזה, ובאמת הרווח הוא מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משתלם. טוב, יופי, אז אנחנו בהחלט נשמח אה, לעשות את הבירור הזה, לדייק את הדברים. תודה רבה שהיית איתן, אני בטוח שכולם מאוד נהנו ולמדו והשכימו והחכימו. אני ודאי שהחכמתי, אז תודה רבה, שיהיה חג שמח, חג שבועות שמח, ונהיה בקשר. אמן, חג שבועות שמח לכל עם תודה טוב, רבה, כל טוב. כל טוב. טוב. כל טוב.